السلام دا دا دا دا و ععلیکم ممسسلام مرحمت الله وبرقو دصورورفاتحې په آخر کې امین ویل د د صورت او د قرآ حص ده البته دصورورفاتح نهرو آمامین ویل دا سنت عمل دی په احی کثابت دی په مو کې دن نه بیا او که د موز نبار شووک س فاتحلولی مداغې په آخر کم امین ویل سنته ومستهب عمل